Eskoletan deus guti egiten dela gizon eta emazten parekotasunaz aitortu daukute. Eta alkolaren edo drogaren prebentziorako kampainak egiten diren gisan berdintasunaz ere zerbait egin beharko litzatekeela. Ola prebentzio saio bat egitea e, gaizki zen gaizkizan entzen eta bon, gana hita entzuteitugu gauza aski gogorrak batzutan ez dakidean pentsatzen duten, mekertatzen da, prebentzio saioak eginez, mutiko e, eta bestek, e. Oartzeko berdintasuna behag dila eta importantea dela ere. Eta zer egin beharko lukete eskolek arazonen konpontzeko? Eskolek nire ustez egin beharko luke indar handiago bat gauza kantolatzen eta indarren mateko emakume eri gehiago. Zeren geiritziz ematen eh, zaile askoz garrantzi gehiago mutien joko eri eta beti mutiek dute garrantzi gehiago. Ta nire ustez beharko ziren... Eh, Gauzak antolatzen bai cuadrilena detik eta bai irakasleen aldetik hobetzeko arazoa. Pentsatze komunera berku zen piskat aldatu motikoak burua, aien buruari galderak pausatzeko eta zakite hartu berdila berdinak garrela ta. Eta berdintasuna zerk trabatzen du, zerk ostopatzen du. Pentsatute lider Rafael Auridela chezkitet utetan raten motikoak gainean direlan eskei konparatuz ilu dibatematiko ratiko ez dakit, azkajagoak direla, eta haiek bautela aien idea, ez dakit nola esplikatu. Berdintasuna bat dugu ziojo da, baina errateute gainean direla, justu errateko azkaja direla, ta, gaizki mintzatzen direla, ez dakit. Berdintasuna badago noski hobetu dela duela urte batzuk zegoen egoeratik, baina bueno, berdintasuna lehen iratik aipatu duen bezala, jokoekin ere hori ikusten da, ez? E, nolabait, neska edo mutiien jokoen diferentzia hori badago, baina bait ere txikitatik beti erozi dira eskolan baloi gehiago foka baino, ez? Baina beti erozi dira gehiago mutilei zuzendutako materiala edo, edo zein material eta material escolarrean bertan ere ez, Be, material pedagogikoan mutilei askoz zuzenduagoa dago, nire ustez. Baina bada, herriakzionatzeko naikeria gazteetsuen artean horrelako gerta erei buru egiteko. Baina xinpleki, ba mutilei eran zutea erraten. Ez, ez dago ongi. Ez ez dago ongi simple bat, ez oso normala eta egunerokoa ematen duena, baina ez dena, ego, ez dagoena. Ez ez dago ongi bat, askotan ez dago eta falta da, simplea denarren. Be, Boegia entzutean olako gauzak ez dela gozo, baina pentsatzuk kontra ematen garela, neskakerea, baina ez direla oakten. Batzutan nik entzute itudalaiko lako gauzak erraten dut, me, zendako hori erraten duzu, dena, Bom Bettien suteta, bo momentu atsa ab abandunatzen duta maluruski usailabat bezala da ola, gauzak ikustea eta entzutea holako gauzak eta Azkenean berdintasunaren gaia chipitandik ikasten den gai bat da familian, eskolan eta karrikan beste edo zer gauza ikasten den bergisan